Неймовірно. Ви козак? Сміюся. Козак. І не будете? В очах випливає готовий уже ворожий виблиск. Кажу спокійно і рішуче. Ні. Довго дивиться в очі. Далі помалу, нерішуче заткнув пляшку пробкою, сховав у кишеню, взяв свій кавун, встає. Не треба. Казали, приїде до нас такий-такий, аж бачу, до нашого берега, що не запливе. Він махнув безнадійно рукою, кинув на кучері шапку, пішов. У порозі спинився, саркастично зажмурив око. Знаю, звідки цей вітер, певно вже наговорили, ну і к чорту, плакати не буду. Ляснув дверима, зник. Дивлюсь у слід. Хімерна якась людина. Частина третя. Андрій Маркевич – старший учитель в школі. Рудий, кремезний, паруб'яга. Обличчя – червоне, в ластовинях. У синіх очах, як скеля, з-під води, виблискує криця. Ходить у свиті в боберковій, а штани носить на випуск. На голові кашкет із оксамитовим околишем, арматурка, кокарда. Здіймає він з голови того кашкета обережно, як архірей митру, і раз у раз здуває порох. Людина занадто практична, ретельно акуратна, хитренька, до всього допитливий. Не припав він мені спершу до душі. Думав певне ввертій на зразок сільських юристів. До мене він теж поставився зразу, віри не доймаючи. Репутація невпокійного учителя, що про неї якось він уже довідався, викликала у його рішучу собі догану. Після перших розмов я почав тікати від усякої з ним зустрічі. В школі навчання ще не починалось. Я сів за свої книжки і сидів за ними часом допізна. Став помічати, мій колега спозирає за мною. Глянувши якось увечері у вікно, я загледів, як блиснула кокарда. Затулив вікно, став ще далі держати себе від його. Коли ж Андрій Маркевич, на моє диво, дедалі стає лагідніший до мене, шукає зустрічі, охотніше стає на розмови. Здається, хоче про щось говорити, тільки не наважиться. Одного вечора чую, легенько стукає в двері. Увіходить, трохи сконфужений, замотившись якоюсь дрібницею. Далі підходить до столу. «На швидку, пильними очима їсть мої книжки!» – питає так, ніби між іншим. «Певне, читати любите, що так довго огонь у вас згорить щовечора?» «Читаю потроху, неохочо відказую. Книжки які цікаві маєте?» Прихиляється до столу, кидає гострий зір на сторінку розгорнутої книжки. «Більше шкільні підручники!» Може, до якогось іспиту готуєтесь, признаватися йому в своїх таємних замірах мені не хочеться, і я відповідаю навмисне як найсухіше. Так, маю таку думку. Бору мовчки сперед його очей книжку загортаю. Почервонів, помовчав, проте було помітно. Чим непривітніші мої до його слова, тим більше розгорається у його цікавість. Трохи переждавши, несміливо, проте з незламною упертістю, він почав знову. Можна спитати вас, до якого саме ви готуєтеся іспиту? Брала нудьга. Отповідає з досадою, з ясним бажанням скінчити про це розмову. В університет думаєте? Мовчу. Андрій Маркевич засяяв, і на його обличчі я побачив незвичайну, ніжну до себе почтивість. Погляд очей став ясний, по-дитячому довірчивий. «Бачите, чого я так настирливо у вас про це допитуюсь?»